Благодарният Штъркел Някога, близо до едно хубаво езерце, живял красив Штъркел. Той бил най-прекрасната птица наоколо, но не признавал това. Мразел краката си, крилете си, клюна си и не спирал да хленчи за това по цяла година. Всички слушали оплакванията му от птиците, които живеели по най-високите дървета, чак до рибите живеещи в най-дълбоката част на езерцето. На всички им било омръзнало да го слушат. Една вечер, докато си почивал на дървото, започнал да се оплаква, както обикновено. От краката ми няма никаква полза, и крилете ми изобщо не са силни, нито пък са красиви. Де да имах криле цветни на пеперуда? О! О! Изплашиме! Сърцето ми така се разтъптя. и от него няма никаква полза. Отку! Каква смешно нещо, казва? Ничие сърце не е безполезно. Значи аз съм никой, защото всичко, което имам, е безполезно. Краката ми приличат на вейки, клюнат ми е голям и грозен, а крилете ми безцветни и бели, нямат никакъв цвят. Как ми се иска да бях пеперода? Щерки Немавай какво говориш. Мислиш ли, че ако си Пеперуда ще си по-добре? О, да, така мисля. Всички по света ще ме обичат и ще ми се възхищават. Ще бъда най-прекрасното създание на света. Иска ми се да бъда Пеперуда. Уху! Предупредихте, Штъркилче. Но казвам истината и не лъжа. На сутринта ще станеш Пеперуда. Уху! На другата сутрин, Штъркелът се събудил, но нещо не било наред. Не бил близо до езерцето и вече не бил Штъркел. Не еле, какво красиво цвете! сега не бях виждал толкова голямо цвете! Ммм? Какво е това на гърба ми? А? Крила! Аз, Аз вече не съм Штъркел! Аз съм Пеперуда! Наистина! Както си пожелал, Штъркелът сега се превърнал в най-красивата Пеперуда. Крилата му имали такива блестящи цветове, които сияели на слънцето. Ех, а, Тези крила са възхитителни! С толкова красиви и прекрасни цветове! И схвъркнал надалеч, показвайки крилата си на всички цветя и пчели по пътя си. Летял високо за да покаже крилата си пред целия свят. О, колко съм красив! Крилата ми са толкова прекрасни! Да това не е някакъв сън! И ето, че един орел се спуснал към него. О, о, о, о. Толкова се изплашил, че започнал да пърха с криле много бързо. Но крилцата му не били от голяма полза. Били толкова малки и му било много трудно да избяга. Ах, ах, ах, ах, не, махай се! О, не! какво ще правя? Летете по-бързо, летете по-бързо! Най-накрая се скрил в храстите и орелът отлетял. Ах, ах, О, разминах се на косъм. Тези крила са ужасни за бягство. А сега какво? А? В този момент го видяла една жаба. Пеперодата била много хубава, а жабата решила, че може да се окаже и доста вкусна за ядене. Не, О! престани! Ай, а. О, не, това да си красива пеперуда е ужасно. Създаде ми повече проблеми от когато и да било. Може би щеше да е по-добре, ако бях риба и плувах под водата. Да имам тяло покрито с лъскави люспи и никакви орли да не могат да ме давчат. О, може би живота ми като риба ще е по-хубав. Е -е -е -е. Бедната малка пеперуда заспала дълбок сън. Била толкова уморена от гонитбата и от заплахата, пред която се изправила. Оху! А! Какъв странен съм само! Пепероди и оле! Страх М? М Какво става? Защо не мога да полетя? Скоро осъзнал, че крилата, с които се опитва да полети, всъщност са мънички перки. Къде са ми крилете? О, там съм риба и то, това е океана. Желанието ми се сбъдна. Тези люспи са толкова красиви блестят като цветно огледало. <laughs> и потеглил, разглеждайки всичките красиви корали и прелестни риби, които плували навсякъде. Морето е толкова хубаво и аз съм толкова хубав. Тук ми пасва идеално. Нищо няма да ме беспокои тук долу. И както си плувал и та наникал, скоро стигнал до един самотен район. Продължил да разглежда, когато изведнъж се блъснал с нещо меко и розово. Уф, какво е това? О, толкова е меко и пихтиество. Какво е забавно за игра! <и>, И започнал да си играе с странното нещо. Докато не щеш ли, един огромен октопот изкочил иззад скалата. Това било една от неговите пипала, а самият той изобщо не бил доволен, че рибата си играе с него. Леле, божичко! Болете, не ме наръннявай! Довиждане! И се втурнали напред. Горката риба плувала толкова бързо, опитвайки се да избяга на огромния октопод. Но той бил бърз, а малката рибка не била свикнала да плува. Ако съм бях! Не очаквах, че в морето ще имам неприятности. Уу, тоест, ууу! Навсякъде дебнат неприятности, малка рибке. Не знаеш ли това? Кой си ти? Познавам ли Те? Мм, не, мисля, че не. Но ми се струваш някак познат. Уху, т.е. Блъб, блъб. Хо-хо-хо. Разбира се, че не ме познаваш. Океанът е толкова просторен. Ако можех да съм най-силното животно, тогава никой нямаше да ме закача. Най-силен! Трябва да е лава. Иска ми се да съм лав. Това ли било? А не си ли щастлив, че си риба с лъскави ли Те не ми вършат работа. Колко хубаво би било, ако можех да съм най-храбрият цар сред всички. Хм, ами, ако това желаеш, то ще го познаеш малка рибке. Хо-хо-хо! И в миг множество мехурчета обградили рибката. Тя сътворила очи от страх и чула рева на морето, който идвал към нея. И също толкова внезапно шумът изчезнал. Отворил очи и видял, че се намира насред самата джунгла. Джунгла! Защо съм тук? Я чакай! Лапи и опашка! Аз съм лав! лав! Ревът му бил толкова силен, че всички дървета наоколо започнали да треперят. Аз съм лъв, царят на джунглата, господар на всички животни. Никой не би посмял да ми стори зло. А -ха -ха -ха -ха! И закрачил навред из джунглата с цялото си величие. Ръмжал на всички малки животинки, които срещнал. И те бързали да се махнат от пътя му. Това чувство направо е невероятно. Не съм знаел каква власт има лъва. Ха, колко е забавно! Но както се разхождал, стъпил в един ловен капан и скоро се озовал в една клетка, от която нямало как да се освободи. Какво е това? Пуснете ме, искам да си ходя. От храстите излезли два маловци. Те изглеждали много зли и лъват отново започнал да се страхува. Какъв е хубав лъв! Ако го вземем, можем да го продадем на доста добра цена. ха да, хайде бързо да го отведем. Бедният лъв, като чул това, започнал много силно да трепери. Не, не, моля ми, никъде не ме водете. Някой да ми помогне. Не искам вече да бъда лъв. Бях си добре като Штъркел. Нека отново да стана Штъркел. О! А? Явно е било съм. О, благодаря на Господ. Толкова се радвам, че отново съм си аз. Красивите ми крака, прекрасният ми клюн и крилете ми. О, какви силни и великолепни криле. Гордея се с всичко, което имам. Ммм. Штъркелът научил своя урок че е важно да бъде благодарен за това, което има и за това, което е. Един обикновен сън го научил на всичко това. А дали пък изобщо не е било. Сън?